Прислухаюсь до серця, прислухаюсь до серця і прошу в нього поради, Ти ходихають зорі з густої нічної пітьми, ти пробач мені літо, що я тобі з осінню зрадив, ти пробач мені осінь, що від тебе йду до зими.